Luk hjälper sin sårade son Den natten var Kuhullin nära döden Och lag vakade över honom Körsvämnen hade nästan givit upp hoppet När han fick se en man komma gående Han frågade Kuhullin vem det kunde vara Hur ser han ut? Frågade Kuhullin som inte orkade lyfta på huvudet och själv se efter Det är lätt att svara på sa Laeg Han är mycket högrest och vacker Och har ljust lockigt hår Han bär en grön mantel Som är fästad med en brosch Av glimmande silver Och under manteln En tunika av silke Som når ända ner till knäna Han bär ett väldigt svärd Och två spjut Det ena med fem hullingar Skölden är svart med en hård kant av försilvrad brons. Det konstiga är att ingen bryr sig om honom, och själv ser han heller inte på någon. Där som om ingen ser honom. Då är det någon från den andra världen som har ömkat sig över mig, för det vet att jag ensam slåss mot Irlands fyra provinser. Den unge krigaren kom fram till Kuhullin och sa till honom hur sorgsen han var över hans tunga börda, stora sömnbrist och hemska sår. Jag ska hjälpa dig, sa krigaren. Vem är du? frågade Kuhullin. Jag är din far, Lok Långarm från den andra världen. Sov nu, Kuhullin! Jag ska utkämpa striden åt dig Sedan sjöng han för Kuhullin Som föll i en djup och rofylld sömn Och la helande urter i alla skråmor och sår På sonens sargade kropp Medan Kuhullin sov Kämpade luck i hans skepnad Och efter några dagar var såren läkta och den unge krigaren Kuhullen åter redo för strid.